Особливо це важливо для банків, які випускають банкноти. Давно минули ті часи, коли кожний банк міг малювати свої паперові гроші. Зараз у кожній країні є тільки один банк, який випускає в обіг національну валюту. Стан резервів такого банку життєво важливий для країни. Країна може розпочати війну, спіткатися із заколотом або пережити стихійні лиха а грошові резерви повинні залишатися такими, щоб національна валюта встояла. І тому грошові резерви національних банків дуже великі. Бувають випадки, коли вони охоплюють третину всіх банкнот, які знаходяться в обігу. Стабільність національної валюти – занадто серйозна справа, аби на ній економити. Акціонерні товариства відкриті і закриті Найзухваліші проекти потребують великих коштів. І якщо б не ще один винахідло, цілком імовірно, ніколи б не були збудовані морські канали, залізниці, не плавали б зараз морями гігантські супертанкери, і літаків з автомобілями було б набагато менше, ніж зараз. Скільки людей ви знаєте, які спроможні власним коштом збудувати великий корабель? А якщо багато людей складуть свої гроші разом, то зможуть придбати цілу флотилію. Загалом компанії, які об'єднують декількох капіталістів, існували набагато раніше, ніж почав свої авантюри Джон Ло. Але до цих компаній запрошували тільки добре знайомих, перевірених людей, чужинців до них не пускали. А Ло запросив до себе у компаньйони всю Францію з околицями. Будь-хто міг купити цінний папір. Акцію та стати співвласником компанії «Ло». Таким чином шотландець зібрав у своїй фірмі такі капітали, які його попередники навряд чи могли собі уявити. Сучасний діловий світ є розмаїтим. У ньому успішно співіснують і компанії, схожі на ті, що були «Доло», їх називають «закритими акціонерними товариствами», і подібні до його фірми, їх називають відкритими акціонерними товариствами. Тобто відкрите акціонерне товариство – підприємство, володарем акцій якого може стати будь-хто. Закрите акціонерне товариство – підприємство, володарем акцій якого може бути лише обмежене коло причетних до справи людей. Найбільші світові фірми – Обов'язково відкриті. «Форд», «Кока-Кола», «Макдональдс» продають свої акції кожному, хто заплатить. Придивимося до цих товариств уважніше. Хто є власником заводів «Форда»? Кожний, хто придбав хоча б одну акцію цієї компанії. Періодично всі власники акцій, акціонери – Зустрічаються на зборах і там приймають усі найважливіші рішення щодо розпоряджень фірми Хто буде директором та скільки йому платити А також скільки прибутку розподілити між власниками акцій та скільки залишити на розвиток виробництва Де будувати нові заводи та які зі старих закривати Все вирішують акціонери на зборах Вирішують демократично, шляхом голосування Тільки голосують не люди, а акції Голос одного акціонера зі стома акціями важить більше, ніж 99 людей, які мають кожний по акції. А якщо хто-небудь взагалі має більше половини усіх акцій компанії, тоді кажуть, що цей акціонер володіє контрольним пакетом акцій. Контрольний пакет, половина та ще хоча б одна акція. Хто володіє контрольним пакетом акцій – той може керувати фірмою власноруч. Виходить, що власник контрольного пакету може крутити компанію, як йому заманеться? Не скажіть, не скажіть. Якщо він буде діяти, незважаючи на решту акціонерів, то прибутки усієї решти, отримувані по акціях, так звані дивіденди, зменшаться. Тоді дрібні акціонери розбредуться по фірмах, які платять більші дивіденди. Акції такого підприємства усі продаватимуть, а відтак їхня ціна впаде, а капітал підприємства зменшиться. Для фірми це погано. Жодна компанія, що працює довгий час на ринку, не може собі дозволити ображати своїх акціонерів.